Välkomna till ännu ett avsnitt av Toppenpodden Game Over med mig Maba och mig Ultrafail. I den här podden pratar vi TV-spel ja. och inte vilka TV-spel som helst utan de bästa TV-spelen. Ja, jamensan, de som alla vill veta någonting om i alla fall vi som ni inte visste att ni ville veta <laughs> någonting om. Ja, precis, precis. Idag har vi ett ett fint litet avsnitt där vi bland annat ska prata om Diablo 3, eftersom en ny säsong har precis börjat i Diablo 3. Ja, säsong 16. Ja, precis. Och det är Season of the Grand Or. Ja. Och vad innebär det? Ja, det vet ja, inte du. Det vet inte jag. Nej, taskigt för dig. Ja. Får du lyssna här då? Det ska jag göra. Det är nämligen så att varje säsong har en passiv buff för alla spelare. Mm-hmm. Och den här säsongen då Season of Gondor är baserad på en ring som kallas för Rog. Okej. Okay. Uh, ring of Royal Gondor. Aha. Och den har legendary effekten att uh, när du har den equipped så räknas den som ett set item. Ah, alltså vilket set item som helst. Då. Ja, precis. Så till exempel om du har tre stycken av ett set item men du vill ha liksom fyra bonusen ja. så att du behöver fyra ja. armordelar. Då kan du ha Ring of Royal Grandor istället. Okej. Okay. Men den här säsongen så har alla den legendary effekten passiv konstant. Oj. Så du behöver inte ha Ring of Royal Grandor utan du har du tre delar då får du fyra så att bonusen. Okej. Okay. Jättenice. Det är ju häftigt. Ja, och det det gör att det har lockat tillbaka väldigt många gamla Diablo-spelare också på grund av att man tävlar ju i säsongerna i Diablo om det så kallade att Great Rift, mm. att man ska ta sig så högt så som möjligt i dem då och yeah. komma med på EU-topplistan och så. Ja. Yeah. Och tack vare de här passiva buffen så ändrar ju det väldigt mycket i hur de olika buildsen fungerar för ja. helt plötsligt så behöver du inte lika många armordelar, vilket innebär att det finns andra eh equipment delar du kan sätta dit istället mm, mm. som gör att de olika klasserna ändras så är väldigt mycket i sin spelstil. Ja ja herregud det blir ju jättemånga olika saker för tänk varje rustningsdel skulle du ju tekniskt sett kunna byta ut då eh en av dem alltså. Ja precis. Eh så att så att det då gäller det att hitta ja, men den här rustningsdelen är den bästa för den här klassen för den här stilen som jag spelar med den här bilden som jag spelar. Ja. Så det blir väldigt mycket väldigt mycket att tänka på. Ja, jamen. Och väldigt mycket möjligheter. Ja, och det är också roligt då för att man har ju alltid de här som är inne på PTS-servern innan mm. för att testa de olika grejerna innan det kommer ut i spel riktigt. Ja, jamen. Och det här är första gången också som Blizzard har en väldigt väldigt kort PTS. Ja. De körde bara en vecka ibland i vanliga fall brukade det vara månader. Ja, ah, okej. Okay. Så att folk spelar det har inte hunnit räkna ut det liksom optimala och det optimala billsen vilket som kommer vara det bästa i slutändan. Nej, precis. Vilket är fantastiskt roligt och vilket också då lockar gamla spelare tillbaka så även nya spelare. Ja, jo men det kan jag tänka mig just efter som det blir du får inte den här liksom meta blocken på samma sätt. Precis, den kommer ju komma. Ja, det klarar eh, det kommer komma absolut. men absolut. Du... Vi har ju YouTubers som till exempel Riker som är jättekänd inom Diablo 3. Eh mm. han pratar alltid om toppbildsen och hur hur patcherna ändrar på dem och hur de hoppar upp i ner i olika ranking och sånt. Ja. Och han han har ju en prediction på det liksom enligt eh, patch notes och sånt så är det antagligen de här olika bildsen de här olika klasserna som kommer toppa. Mm. Men det är fortfarande inte 100 säkert för vi har inte hunnit testa allt än. Nej, nej. Så ja, jättekul. Och i och med den nya Diablo 3 säsongen då så så kommer det nya saker. Mm. Eh man får om man gör klart season journey som är lite små uppdrag man ska göra varje säsong mm. så låser man bland annat upp nya vingar kosmetiskt. Mm. Och det är eh, typ uh, ferryvingar liknande yep. så där. Yeah. Jag tänker mig uh, Heroes 2 eh uh, nej Heroes 3 blir det nog till och med. Eh ja. uh, de fairies andra med eh uh, vingar som uh, Ja för, för. Ja, eh fjärde vingen typ. Ja, precis. Ja. Och så du vet de prickarna med orange och allt. Ja, Såna ja. vingar är det man får. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Jo, jag är lite småkul så där. Jag jag det... hade föredragit ett pet. Det är oftast därför jag ju Season Journey för att jo. lås upp ett ja. pet, men ja. den här gången får vi vingar. Får ja. man vara nöjd för det? Ja, jag jag har ju inga vingar så att jag kan ju jag kan ju vara nöjd med. Då kan ju du göra Season Journey och få dina vingar. Precis. Och det är inte så himla komplicerat när man väl har tagit sig till 70 och in i adventure mode i season mm. så är det väldigt enkelt att låsa upp de grejerna. Det är ja, ingen okay. komplicerad sak man behöver göra. Nej, jag har ett pet. Ja, som är från någon gammal säsong tror jag. Ja, men det är nice. Så att det det kan inte vara allt för svårt att få tag på. Nej. Känns det, känns det som ifall jag har lyckats göra det av misstag. Ja, nej men precis. Nej men vissa grejer har ju man även fått eh, gratis och sånt också. Ja, ah, ja det är nog något sånt och för det det känns väldigt mycket som en StarCraft eh Ja, ja men har. det var ju nu StarCraft för filler 20 fick alla det petet. Ja, det är okay. ju ett av eh, Terrans eh, skepp. Mm. Precis. Ajämän, ja. det har jag också. Ja, då ser ja. ser jag helt bakom flödet det jag inte. Ajämän, ja, och även då när man gör season journey får man även revoir, rewards för, för din klass som du klarar eh görningen med. Okay. Så att alla olika klasserna har en Hedrix gift kallas det. Mm. Eh vilket är ett helt sett av en specifik ormor då för för för delarsklass ja. som barbarian har Immortal Kings-setet de kan låsa upp via att göra journeys. Ja. Vilket låser du då upp de här grejerna så det blir ju mycket enklare för dig att komma ännu längre om mm. du börjar med ett fullset och får massa bonusar. Ja, jo det är klart. Ja. Så Crusader har uh, Siker Se of the Light det är Blast Hammer set då det fokuserar mm. på att blast hammer saker. Ja. Eh Demon Hunter har Natalgas set och det är Skillen Reign of Vengeance dåna fokus på. Okej. Okay. Eh munken har Ulianas set. Eh det är Exploding Palm och Seven Sided Strike som mm. man fokuserar med det sättet. Mm. Vilket har riktigt fantastiskt roliga builds i sig. Okej. Okay. Ja. Eh ah. och i och med den här patchen så har även munkens eh uh, som jag alltid glömmer av namnet på mm -hmm. den skillen. Det är en av mina absoluta favoritskills så jag glömmer alltid av namnet på den. Vad gör den då? Eh uh, det är det är en bjällra du slår ner. Light. Ja, eh uh, ja. Åh oh, gud, vad heter den? Ja, precis. Ja, i vilket ja, ja. I alla fall. Eh uh, den även den har fått en buff i den här patchen och är väldigt stark också och det är min absoluta favoritmunkbild. Det är fantastiskt. Det kan jag tänka mig. Det är ju lite buffar och sånt. Ja, precis, Så precis. Det det, det det är det är typiskt dig. Ja. Och sen har vi Necromancern som du låser upp Tragoul-setet. Eh Tragoul-setet mm. eh, med Necromancer är att eh, du när du fokuserar på Necromancerns life life spending abilities. Okej. Okay. Är det han. Och slu, slutdelen av setet ger dig en bonus damage på 3800% mm. på alla dina life spending abilities. Okej. Okay. Så du förstår de procenten, det är ju samma procent på de andra andra klasserna också. Mm. Så du förstår mängden mer skada och grejer du kan göra då om du samlar ihop ett fullt set. Ja, det det blir ju en del. Ja. Och så har vi då om vi går vidare, Witchdoctor har uh, Arachnid-setet, vilket är creaturebaserat, mm. är det? Och det är väldigt många som använder det setet för att göra en så kallad firebat build. Okej. Okay. Så din firebat attack gör 9000 extra 9000 extra skada. Det är en del. Ja, det är så här sjuka siffror när man pratar pratar stats i, i Diablo 3. Ja, jag kan tänka mig det. Men på andra sidan det har ju hållt på i så många år och mm när de alltid måste liksom patcha och göra sakerna starkare mm. och nya fiender och så där. Siffrorna går ju bara uppåt. Ja ja, det blir ju sån typ power creep hela tiden liksom. Ja himm. Så. Att... Och sen till sista år så har vi Wizarden som får ett yrset vilket är arkon baserat. Ja? Ja. Det det det är hjälpen vi får i den här säsongen i princip. Ja okej. Ja. Plus den här passiva buffen också då. Ja precis, precis. Mm. Eh men det har ju faktiskt hänt lite andra roliga saker i och med den här patchen till Diablo. Ja. Topp gearet i i Diablo 3 eh uh, kallas för Primals. Mm. De låser du alltså de kan inte droppa sig i spelet förrän du har spelat en eh uh, Greater Rift 70 solo. Okej. Okay. Och du måste ha klarat Ancient klart också då. Okay, ja. Då låser man upp så att spelet kan börja släppa Primals. Mm. Och det, det är det liksom först har du Legendary. Ja. Yeah. Sen har du Ancient Legendary. Ja. Yeah. Och sen har du Primal. Okej. Okay. Ja, så det är väldigt hög nivå. Mm, mm. Eh uh, och det det är många som missar Primals. Eh de ser de inte på kartan någon såna här grejer för att de har registrerats som vanliga legendaries och sånt tidigare. Ja. Eh yeah. syns inget speciellt i ditt inventory eller något sånt Nej. förutom ett litet skillnad på namnet då. Ja ah, okej. Okay. Nu har de äntligen efter så här miljoner år sedan har ja. ändrats så att i ditt inventory så håller med röd ram. Okej. Okay. Och på kartan så är de inte längre en guldstjärna som legendaries Nej. utan ett rött pentagram. Ah. Ja, så nu, nu nu kommer man inte missa dem. Nej. Och så har ju de fått lite gnäll över att det är så oerhört låg drop rate på dem. Ja. Och det ska det vara eftersom det här är väldigt ja, väldigt, väldigt en game. Ja men precis det är väldigt top tier. Ja, men nu har de gjort så också då att första gången när du låser upp Primal och då klarar det här Great Rift 70 ja. så släpper dam bossen en Primal garanterat. Garanterat. Okay. Så alla får ju som klarar det får åtminstone en primal den här säsongen. Mm. Mm. Men sen är det ju det att det att vi vi pratar ju hundratals äh, olika sorters legendaries mm. och set items och sånt där. Ja. Och det är ju fortfarande RNG på vilken du får. Precis. Så att han kommer matcha just det setet eller den bilden du känner att du vill spela eller ens din karaktär. Det kan väl vara ett karaktärsbaserat vapen också. Nej, du får uh, karaktärsbaserat får du bara dina karaktärsbaserade så att säga. Okej, okay, men i, sen i finns det väl då. Ja. För att jag jag jag springer runt och hittar uh, boss som jag inte ja, ja. använder i. Det, ja ja, det det kommer du göra men det här ja. det här itemet är inte så. Ja ah, okej. Okay. Nej, nej, bra. Men sen har ju du alla de här legendariesarna som inte är karaktärsbaserade utan är funka till alla klasser. Mm. Det är ju hundratals. Du kan ju få en du kan ju få en pusselring. Ja, det var det jag skulle frågar jag för ja. för att jag har för mig att jag tänkte när vi, vi pratar om det här för ja, innan vi startar podden ens en gång Amen. så pratar vi om det här och då pratar vi om att eh har du riktigt jävla otur när du får en primal så får du en pusselring? Ja. För och... att det spelar ingen roll i fallet primal. Nej. Nej. Alltså grejen är att en pusselring vill du inte använda. Nej. För att det är ingen bra ring. Nej. Den har legendary effekten att uh, det springer runt en goblin och plockar upp vita items och när han har plockat upp tillräckligt många så slänger han ut uh, annat. Ja. Eh uh, det man vill ha en pusselring till det får stoppa den i Redrix Cube. Ja. Och då öppnar man en portal till uh, Greed's uh, Goblin Vault. Ja. Där du får gå igenom valvet, döda massa goblins, få massa pengar, massa items och sen får du döda bossen uh, Greed. Mm. Så om det är en vanlig, en ancient eller en primal har ingen som helst betydelse. Nej, du får ingen högre droprate på sakerna där nej, inne nej, nej, eller någonting nej. när du använder någon annan Precis. så det spelar ingen roll. Så den vill ju du inte ha i primal för då har ju ditt primaldropp gått åt där. Precis. Och så vet jag, du har ju fortfarande chansen att få fler primals. Ja, ja. Men... men eftersom det är så låg chans så vill ju man, alltså man blir ju arg. Mm. Och det lyckades ju våran vän Max mm. i förra säsongen. Mm. Då drar ju han en primal pusselring. Ja. Yeah. Ja, han var ju så där nöjd. Ja. Yeah. Men jag tycker han kan förtjäna det för han han, han har haft sån tur då. Han har haft tur ändå så att han kan få lite backlash faktiskt. Någon, gång, någon gång måste han få lite tillbaka. Precis. Ja, men nu har de fixat lite med primal helt enkelt. Ja, ja det är ju det är ju jättebra ja. att och framförallt så känns det ju bra att när du låser upp de här när du kommer till level 70 att du får en en reward då. Ja, Great Rift 70. Great Rift 70, ja, 70. Nej, nära precis. Eh det, <laughs> det det, det <laughs> När de har det var... kommit till level 70 så har du fortfarande långa ja, vägar kvar. Jag det, det var det var Great Rift 70, jag menar. Ja, just det. G70. Ja. Nej, så det är väl ja, det har hänt och alla klasser har fått sina set items sjukt mycket buffade så att mm. det har även då på så sätt har ändrat väldigt mycket då i vilka som är den ledande bilden. Mm. Är det, är det fortfarande Crusader som är Huvudbilden som är det är liksom... den som uh, folk tippar på kommer fortsätta vara huvudbilden ja och ja. det har ju den varit i flera år mm. och det är just uh, en bild som kallas för Condemned som är fokuserat på skillen Condemned på mm. Crusader då. Mm. Men en populär denna säsongen är Blast Hammer uh, Paladinen yes. just för att han är med på hur Redrix gift mm. och även den har fått buffar. Ja ja. Så den är också populär nu igen och det är roligt. Men är den kommer han tagligen inte komma i närheten av en condemn bild i skada och så? Gissningsvis då. Tyvärr. Nej, men men det är det är ju... man, man kan ju alltid hoppas. Ja, men. Så det det gör ju ingenting ifall ifall den absolut mesta eh liksom absolut mesta är är den här condemn bilden då ifall andra kan komma ens i närheten. Ja. Eh för då kan du ju faktiskt spela och vara viable även fast du du ja, och det är ju också vi pratar ju solo också. Ja ja, ja, precis. Eh när när man kollar på hur det ser ut på grupp som fyrparty, treparty och tvåparty. Ja. För de har ju egna leaderboards allihopa. Pre precis. I i grupper så ser ju det helt annorlunda ut för att det, där finns ju det saker som kallas för support build och sånt där som så man mm. gör de andra klasserna starkare och så. Precis. Vilket också är roligt så där. Ja ja. <laughs> Men just nu det vi har gått igenom är uh, solo. Precis. Äh, ja väldigt viktigt att veta det är med. Ja, väldigt ja. Det, det det är det faktiskt. Jag kör en Orisard den här säsongen. En så mm. länge jag kommer antagligen byta senare. Ja. Eh jag kör med set bonusen 12 Russia. 12 Russia. Ja, det namnet känner ni igen. Ja. Ja, det är det gör jag. Ja, med det blir historien. Eh och grejen är att första bonusen du får med det här setet mm. det är att dina elements arcane cold, fire och lightning. Ja. Eh uh, när du använde dem och träffar en fiende så kastar det automatiskt komet mm. i det elementet. Ja. Yeah. Ja, på fiender där du träffar då. Nummer 2 bonusen är att dina elementattack ökar all din resistent med 25 i 8 sekunder. Och varje gång du använder ett annat element än vad du precis har gjort då mm. så så ökar sekunderna och lite sånt där då. Mm. Sista, det det som gjorde roligt. Mm. Det är ju då att så dina elementattacker ökar även skadan 2000 i 8 sekunder. Mm. Och det vad heter det? Du får en sån eh vad heter det buff per element och de kan stacka. Okej. Okay. Så till slut har du 4 2000 i extra skada på mm. allt du gör. Mm. Även de med kometerna som faller ner hela tiden konstant. Okej. Okay. Som har en brutal skada från första början då. Mm. Och och och sen då så använde jag mig av andra legendary delar som inte är sett delar då ja. som ökar min, ö, min skada när jag gör andra attacker. Mm. Men i slutändan så ökade liksom min overall skada som ah. alla de här kometerna får den extra bonusskadan också. Oh. Så att hela min bild går ut på att det bara flyger kometer precis överallt konstant. <laughs> Jättegula. Ja. <laughs> så det det var jag syssla med. Ja. Ja. Ja, det låter spännande. <laughs> ja. Och hur det går i själva eh Great Rift tävlingen då mm. i i det här. Det är ju då att jag har eh, har bromsat lite för att det är just ett just tre items jag vägrar hitta som jag behöver för att komma högre. Ja. Eh yeah. så jag är fast på Great Rift 50 solo. Mm. Eh men så har ju vi Max då som är alltid spela med. Ja. Eh som för tillfället är med på topp 1000 listan i Europa på plats 758 senast jag tittade i idag faktiskt. Ja. Oh, oh damn. Ja, så han har gjort en Great Rift 101 solo. Ja. Det gjorde han på 14 minuter och 23 sekunder. 14 minuter och 23 sekunder. Ja, men han har 15 minuter på sig. <laughs> så det var tight ja, man gjorde. Want to see in på på listan. Ja. Och det roliga var ju att när vi när vi började säsongen på level 1 då mm. så så han ju han självklart upp till 70 före mig, långt före mig. Ja. Så jag nickar honom till att få lite boosting för att komma upp lite snabbare då. Ja, ja. Medans han boostar mig. Ja. Det här är ju alltså det här är första dagen säsongen har startat. Ja. Så och Max kom upp till 70 mycket snabbare än väldigt många andra i Europa tydligen. Ja. Så medans han bostad med körde vi Great Rifts och hamnade på 500:e plats någonting på två play, player topp 1000 listan. <laughs> <laughs> vi vi var inte där länge. Vi, vi satt det bara ett par timmar men, men var vi där. var där stilkallt. Nej men stilkallt. <laughs> eh men ja, just det. Det kan ju vara roligt för alla att höra också då. Mm. Att eh på EU-listan då så så 101 Greater Rift som Max klarar av gjorde han med en Cluster Arrow Sentry build baserat på sättet Marauder. Okej. Okay. Ja. Vad innebar det här? Det är att han använde Cluster Arrow <laughs> och så satte han ut massa sentry som skjuter automatiskt. Ja, ah, okej. Okay. Ja, är man. Och så och, och så Marauder och sånt där ökar ju självklart buffar och med massa mm. flera tusen procent och sånt. Mm. Han spelade det Demon Hunter så liksom Demon sorry. Hunter, ja, precis. precis. Ja, det är mm. väl det är väl ungefär vad jag har att säga om Diablo. Ja. Jag skulle väl kunna prata Diablo i flera timmar, men jag frågar ju hur många som vill lyssna på det. Nej, det, det är väl frågan, men eh, nu är det så också att jag har ju äntligen börjat spela Diablo 3. Jajamän. Och den där så nu ska jag ta mig igenom storyn i tanken. Eh som jag inte har gjort hittills. Och sedan så ska jag även försöka upptäcka det häftiga med det här endgamet då. Så får vi se, jag kanske fastnar i det. Ja, vi hoppas i alla fall. Ja, det är ju det. Det eller ja, precis. Inte att jag fastnar i spelet utan att jag Fa fastnar på spelet, för spelet. Precis. precis. Precis, det blev lite fel där. Det roliga är ju då det här med säsonger när man har spelat ett så här gammalt spel så länge som jag har gjort då. Mm, mm. Då är det ju i princip bara säsongerna som finns kvar för att få lite nytt. Det är ja. i princip samma spel over and over igen. Jo jo. Men det ändras ju lite då på grund av att man spelar olika bilds ja. varje säsong. Och ja. Säsongerna pågår olika länge. Mm. Men vi brukar alltså vi brukar inte spela hela säsongen. Nej. Vi brukar köra ett par månader i början på säsongen och sen är vi nöjda och så tar man en paus till nästa säsong igen och ja. så fortsätter man så så det kommer alltid tillbaks men mm. man spelar ändå inte konstant dagligen varje år. Nej. Så det ja nej men det är ett väldigt bra spel som mm. jag självklart inte annat än kan rekommendera eftersom jag har spelat det så många år. Nej nej precis det det, det obviously är ett bra spel liksom. <laughs> ja, precis. Det ja nej det det ska bli väldigt det skulle vara väl kul att komma in i det ordentligt. Ja, i man. Eh, sedan så så vill jag ju nu nu, nu blir det en sånnas lite personlig prat här men skitsamma det uh, uh. vill jag jag skulle vilja sätta mig ner du och jag tillsammans och spela igenom Diablo 2. Ja, det hade ju varit fantastiskt roligt också. Det hade varit jättekul. Det var ju verkligen för det var ett spel som vi spelade väldigt mycket tillsammans när vi var små. Ja, men och jag jag påtålon personligt, personligt så där. Jag satt och tittade på Twitch eller satt och tittade på Twitch. Jag var online på Twitch. Jaha. Eh, och så tittade jag på Creature Type Sorcery mm. för för ett tag sen mm. eh, som faktiskt streamade Diablo 2 och där han spelade en barbar. Ja. Det det var jättenostaligiskt och jag blev hur sugen som helst på att köra igång Diablo 2 igen och Perfekt så här när jag kommer in och tittar och säger han är min favoritakt akt 3 också. Så det är vart ju så här, ja vad jag vill. Ja. Ja oh, Jesus. Det är faktiskt så att jag har två versioner utav Lord of Shadows and Legends samma. Oj då. Jajamensan. Jaha, så, ja då kan jag ju inte neka det. Då måste jag ju spela det. Jajamensan. Men först Diablo 3. Ja, först Diablo 3. Det får nog det får nog bli Diablo 2 efter hela eh, level up också så att ja. man liksom verkligen kan känna att man kan slappna av efter den lite man sitter och spelar. Ja, i man. Mm eller så kanske vi skulle dra en Diablo 2 i level up. O. Där får vi prata vidare om vi prata utanför boden. Nej men så. Fick ni lite insider där också? Ja, Och när vi ändå är inne på där. Ja. Eh Level Up har ju sin årliga stream väldigt väldigt snart. Ja. Det är ju 1:a till 3:e mars. Precis, det är lite mer än en månad kvar. Jajamän, och den tiden kommer gå väldigt fort. Ja. Och det hoppas jag ju verkligen att ni kommer in på Twitch och titta på när när det sänds. Det både, både jag Ultrafil är ju med ja. som programledare där också. Ja, det kommer faktiskt till och med vara ett par av våra lyssnare som kommer dit. Ja, och ja. det ska ju bli så fantastiskt. Roligt lite att få träffa alla. Ja, precis. Så det det det det ser vi verkligen fram emot och ja. Olikaså om vetare du, du som lyssnare känner att jo men jag vill ju också vara med på Level Up och spela mm. eller vad är Level Up för någonting? Ja, precis. Eh så vetare kan ni faktiskt gå upp på gå in på levelupsverige.se. Ja. Eh finns även på Facebook med information och länkar. Ni kan även ansöka om att eh arbeta som volontär och mm. man kan även ansöka om att komma dit och gästa och spela någonting live. Precis, precis. Så det tycker jag verkligen att ni ska göra. Ja, så att om ni känner att o, oh, jag vill spela lite TV-spel och samla in pengar till välgörenhet, jag vill vara del av den här grejen så kan ni göra det. Ja. ja. Och det måste ju vi säga också. Mm -hmm. Det är till mind.se yeah. som vi i år samlar in pengar och det är en organisation som jobbar med psykisk ohälsa yeah. från barnsben typ pensionärer faktiskt. Ja, eh och det det är ju någonting som vi vi själva lider ganska mycket utav och det är någonting som vi att själva vara Ja, precis. eh <laughs> som vi själva och något som liksom ligger oss varmt om hjärtat så att ja. det det är verkligen någonting vi vill pusha för och ifall ni inte känner att ni vill stödja Level Up eller stödja oss på något sätt men ändå vi stödja Mindpoint så kan ni gå in där och stödja dem. Det ja, det precis. går det också. Det går bra det också. Det det är en organisation som behöver stöd och förtjänar stöd. Mm, precis. Så att ja, det det det är så så är det. Ja i mål för fick vi in lite level up reklam där också. Ja men det behövs nu för att nu nu är det ju så att sista anmälningsdatum börjar ju närma sig här nu till ja. till de här att, att anmäla sig till att spela. Ja okej, okay. ja så men då då tycker jag ju att folk ska skynda sig. Mm, precis. 3 februari är sista amnen i dagen. Ja, så fundera inte, bara in och ansök. Precis. Det är, kör bara kör. Ja, KBK. <laughs> ja. Ja, nämen ska vi gå vidare kanske? Ja, det kan vi kan göra. Jag har ju också spelat ett spel i veckan. Ja, i men. Ja, jag har ju faktiskt vi vi pratat om det här lite grann tidigare när det skulle komma och sedan så spelade jag inte. Jag köpte det, spelade det inte. Men det är ju Liseth out Larry Wet Dreams Don't Dry. Ja, ska vi dra en 18 års varning på den? Ja, det får vi nog göra. Eh eller ja. Det är inte så rancy som många tidigare spel. Vad kör de för ålder på den? Jag tror att det är PG 13 faktiskt. Bara 13, inte sen 15 på det. 13 eller 15 tror jag. Det är det är inte så farligt. Okej, aj man. Eh det värsta värsta du får se är en naken liksom rygg och och rumpa liksom. Ja okej. Okay. Det mer mer råntin så blir det inte. Sen är det ju skämt eller kanske lite Ja, sk liksom, skämt eller lite vuxnare. Vuxnare och sånt där så att eh men de har en de har en sån här eh, när du startar spelet så har de med sån här liksom fråge grejer. Du måste svara på de här frågorna för att kunna starta spelet. Aha. Så att eh också så här riktigt klassiskt för Liseus Utlärre från första spelet då. Eh Spelet går ut på att Liseus för alla som inte vet vad Liseus Utlärre är, kanske ska börja ja, ta på det. Är. Det är alltså Liseus Utlärre är en, en spelserie från eh, 1980. Mm -hmm. Ja. Eh och där är det det går det går ut på att det, det är ett pek och klicka spel där det var liksom eh ja äventyrsspel på det ja. där gamla gamla tiden. Ja, jag kallar jag kallar de genren för pek och klicka. Ja, jag kallar också dem för pek och klicka, <laughs> men men i början så kunde man ju inte peka och klicka utan det var ju då fick du skriva in allting som skulle hända. Ja just det, i det var det text spelet. textbaserat. Så det är textbaserat på det sättet, men men nu nu senare år ja. så blev det Ja, det är pek och klicka. Ja, och ja. sen var Xbox in och vände och körde på lite mer 3D personsvy. Mm. Men nu om jag har förstått det hela rätt så är de äntligen tillbaks i gamla spår. Och köper ja. och klicka. De kör köper och klicka och de kör 2D. Ja, jämnt. Tackar vi för. Eh, allting ser liksom handgjort mer ut och sånt där. Är det handmålat ut så att det det allting ser väldigt snyggt ut i det här spelet måste jag säga. Det låter nice. Eh, och en tecknad stil så att det här spelet kan även hålla om 40-50 år när eh G grafiken har kommit så att eh, det ser ut som fotorealistiskt så kan det här fortfarande hålla. Ja i män, ja men det det det det vi gillar med det här kartonmåleriet. -mål <laughs> mm, men precis. Eh spelet har ju spelarna har ju alltid gått ut på att du spelar en person som är, är ja heter Larry, Larry Laffer och eh, han är en vad ska man säga, en gammal eh, diskoråtta liksom. Han har, så har han sån här lyser ut och gamla diskokläder som kanske var redan då ganska utdaterat. Ja. Yep. När de de här spelen kom eh han har alltid varit en en loser, en underdog men lyckas på något sätt alltid försöka ja han han så spelet går ut på att du ska försöka få ligga med kvinnor. Ja. Det gör det. Det lyckas du aldrig med dock nästan. Jag vill bara påpeka här till alla lyssnare där att Ultrafe är lite rösa om kinderna samtidigt ja. som han berättar det här. Ja men precis. Det det det är lite så och Själv... alltså ja, nej jag vet inte. Jag jag har alltid Jag har alltid haft en väldigt bra kontakt med de här den här spelserien. Den spelserien har ju funnits med eh sen startkarriären när vi när vi började spela jag Ultrafett. Ja men precis, det har alltid funnits så... med så att det finns det finns en sån här en väldigt nostalgisk känsla när man spelar de här spelen. Ja, jo men. Och det är ju för att man satt ju skrattade sig ja. Yes. För men, de här. Men vi kan ju även lägga ut en liten varning att det är mycket sexism i det. Det är det. Ja. Och eh... men samtidigt som det är mycket sexism i spelet så är det väldigt mycket skämtandet som är skämt omlar ju själv mm. att det är han som gör dumheter och det är han det går åt helskotta för och sånt. Ja, det är ju det. Det det är ju det är ännu bättre eller ännu bättre vad ska man säga? Det är ännu, <laughs> det är ännu mer tydligt i det här spelet. Ja, i man, i det nya. I det nya spelet så är det väldigt väldigt väldigt tydligt att eh Larry har alltid låg status. Ja, i män. Alltid och det på hans bekostnad alla skämten går går på I, ja, ja, i stort sett. Det finns ett par som är men de är inte sexistiska de skämten. Nej, ja, men det är bra. <laughs> eh men det är ett par sådana saker som som går ut över andra men det är för att de personerna har kanske varit dåliga personer och då visar de dem liksom med humor på något sätt att ja. liksom ja. Vi vi tar det från början i alla fall. Spelet går ut på att Larry hamnar i framtiden ahamnar i våran lite lite våran nutid kan man säga. Aha. Lite framtid i våran nutid till och med. Eh och humorn är verkligen spot on i det här spelet. Det det, det är inte skrivet ut av LO som kanske kan vara en, en bra sak för att då blir det blir det inte rikt lika, lika riktigt lika sexistiskt. <laughs> eh så att det det är jag ganska nöjd med. Eh de de driver med sig själva hela tiden. Eh uh, Larryd blir driven med konstant. Eh uh, de driver väldigt väldigt mycket med hipsterkulturen. Ja, i i uh, då och den här självupptagenheten med typ vloggare och massa såna här saker. Ja, jo men så de de de har moderniserat skämten väldigt fint. Ja, de och de driver lite om modern dating och alla såna här saker att allt ting sker via via datingappar och du kan liksom inte träffa någon om du inte träffar någon via Timber som det heter i det här och Ooh, Timber. <laughs> <laughs> Undrar vad de har tagit en, det namnet. <laughs> ja, <jag> vet inte. Eh, <laughs> uh, men det är ju också så att man ska veta vad man ska veta vad det är för spel man ger sig in i när man ja, går in i det här spelet för att ger du in i det här spelet och tror att det inte ska vara viss sexism och, och lite ranchig humor och sånt där då då kommer du inte ha en, en rolig tid. Nej, Men precis. går du in med den inställningen så och vet att de också vet om vad det är för spel de har gjort för det vet de de vet precis vad det är för spel de har gjort. Ja ja. Så att de de, de har varit det, väldigt Det är inte ett gäng gamla sexistiska gubbar som, som har gjort det här spelet. Nej, det roliga är ju att det här är ju en väldigt ung det är väldigt unga människor som har gjort det här spelet. Nej, alltså ja. de är yngre än vad vi är. Ja, vilket är väldigt roligt då med tanke på att vi vi pratar om det här men att det moderna samhället idag är lite mer politiskt korrekt mm, än det, vad det var på den tiden. Nu. Och vi hittade Larry. Ja, det det som är ännu roligare är ju att den här studion är jättebra också för att den är jag jag tror att den är lite övervägande på den kvinnliga sidan av folk som jobbar där. Ja, vad roligt. Och, och och och så producerar att spel som Larry. Ja, jag det vet det bara. Det, och och det det, det visar ju på något sätt att de de har den här de humor, förstår, de förstår skämtet liksom. De ja. förstår hela grejen att att det, Larry har aldrig övertaget på något sätt. Nej, hur var det nu också då med det vi pratade om i tidigare avsnitt mm. om voice acting? Jo, precis. Då är det ju så att eh, det kommer faktiskt till det lite senare, men jag vill kan ta det vi... nu med en gång. Ja. Eh, Larry har samma röstskådespelare som han haft tidigare. Ja. Så att Larry har rätt röst. Senast så har du inte kvar den här berättarrösten som de hade tidigare då? Nej, det vet jag. Det är lite synd för jag han har jag alltid mm. gillat det som de har gjort här nu då är att istället för att ha den här berättarrösten han är inte med överhuvudtaget en berättarröst. Den det de har istället är en sak som vi ska komma till senare som heter en Pi Phone. Och, <laughs> en Pi Phone. Precis. Oh my god. <laughs> och där i har du en en assistent lite typ Cortana. Ja, lite Siri. Eh, lite Siri, lite Cortana, lite sånt. <laughs> så kommer upp som ett hologram som Cortana hologrammet ah. och är berättarrösten istället då. Ja okej, okay, ja men det är lite, lite så. häftigt så här sci-fi mm. på det eftersom det ska vara lite framtid här. Precis, ja. du får fortfarande den här liksom dialogen mellan eh, berättarrösten, berättarrösten och Larry. Och Larry ja, men i vissa lägen så att det återigen då har de de har förstått precis vad det är som gjorde de gamla spelen roliga, ja. speciellt 6:an och 7:an för det är där det är ju där humorn blev som bäst. Det var där de började. Det var där de riktigt där de riktigt imprintade Larry -hu humor man man har gillat. Ja men precis. Eh där också de började förstå att Larry ska ha jättelåg status och man ska skämta mycket om Larry och att han inte är ja. är, är en den personen. Alltså han, han tror mycket högre om sig själv än vad han är. Ja precis. Så att det så är det. Och det finns i alla fall också eh det är ja, precis som jag sa tidigare här. Det är mycket mindre mycket mindre sexism i det här spelet än vad det var i de andra spelen. Eh och väldigt mycket utav det kommer också genom Larry själv som liksom påpekar olika saker som att eh, ja nu nu i framtiden så är det vi är mycket mer progressiva och det är till alla ja typ. Eh så att det ja nej det är kul. Ja, nej ja, men det är nice. Sen så finns det massa roliga achievements i det också. Ja, det måste man ha. Så jag har tagit alla achievements. Det klart jag har. Det är klart jag har. Eh bland annat så har man ett achievement där eh, där man ska hjälpa spelet att klara av Beckdaltestet. Okej. Okay. Och Beckdaltestet för alla som inte vet vad det är är eh, ett test som man har till film i vanliga fall där du har att eh, ja men du ska ha två du ska ha kunna ha du har ska ha minst två stycken namngivna kvinnliga karaktärer som pratar med varandra och inte prata om några män. Okej. Okay. Eh uh, det är förvånansvärt många filmer som inte klarar det här testet. Åh, oh, det det det har jag inte ens tänkt på. Det är väldigt det är väldigt dumt eh uh, att det är att det är så. Men men så är det tyvärr uh -huh. tyvärr fallet. Men ja, det ja. här spelet Larry Laugh eller det ser ut Larry kan klara av Beckdeltestet. Ah, nice. Om man spelade på rätt sätt då. Ja, precis. Så att det <laughs> Det är <gör> ju alltid någonting. <laughs> det det det är kul. Eh uh, och sedan så finns det ett ställe där uh, där uh, du får upp en textruta när du har gjort du har gjort en förvånansvärt dum kombination utav så här moon logic uh, kombination utav olika saker för att få en grej. Eh uh, då får kommer upp ett uh, ett meddelande på <laughs> på på skärmen som säger we highly recommend that you refund this game. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> would would you like to refund this? Kan du trycka på yes eller no? <laughs> ah nice. Try, trycka på yes då och så får du ett achievement. <laughs> ah Ehm uh, det finns också en eh uh, uh, not safe for work knapp. Om du håller inne kontroll och trycker B så <laughs> får du upp en lossas uh, skärm på uh, ar arbetsskärm med typ <laughs> ett uh, den här vad heter gemet från uh, Microsoft, så oh, jävla Word. Word och Lime såna man. grejer. Eh uh, ja, det det det var ju en sån här gammal grej som bara "Oh the boss is coming" så man trycker på kontroll B så ja, heman. Ja, heman. Så att man satt och spelade de här för som att man skulle sitta och spela de här spelen på jobbet liksom. Ja, jo men det är klart att man gör det. Mhm. Mm. Eh och sedan så har man ju också en sak som de har eh gjort då i det här. De, de har de, de, de, de väldigt stora homager till väldigt mycket utav de spelen som kommit tidigare då. Eh och då har de om du kommer ihåg ifrån Lisbeths utlärare 7 så fanns det ett litet minigame där, där du skulle hitta liksom Fine Dildo som var en liten Waldo-färgad ja, Waldo dildo. dildo. Ja, Waldo-färgad dildo. Som precis. hoppade kring och skrek Oh yeah! Ja, precis. Eh, de har med den figuren på ett ställe och man trycker på den då så, eh, så ty tycker han att You found him! Och så <laughs> får du ett achievement för det. Ah, nice! Får man höra låten också? Tyvärr inte. Ah. Men som sagt det är en stor homage till tidigare spel och inte bara det utan har även stora homage till andra äventyrspel andra adventure pek-klicka spel. Aha. Som eh vad heter det King's Quest och eh Monkey Island och massa såna här gamla eh, häftiga titlar. Som de hyllar genom att ha med olika saker. Vi vid tillfället så ska du mynta ett eh, ett mynt med gjort i guld. Och när du gör det här myntet då så ser det ut som det myntet som du använder för att eh titta på ta saker och prata med saker i i eh, Curse of Monk Island, mitt favoritspel. Ah. Så det var Det är det klart var... att då gillar du gillar det extra mycket. Ja, det gillar jag gillar det extra mycket så att det är massa såna liksom små nudges och hintar till andra äventyrsspel och även mycket att de driver med att eh, att genen är lite har varit döende i så många år och Ja men. Eh men jag tror att det jag tror att vi har håller på och få ett lite revival här i i i den serien. Vi har vi har ett par ganska bra pärlor som man kan peka till när folk tycker att åh oh, jag saknar den genen. Ja, nej, men det är alltid naturligt. Nice. Det, det är lite kul och, och speciellt när vi ser lite uppe eh, Ja, ska man ska säga. Jag jag skulle jättegärna se ett ett Lisus utlärespel till. Av ja. samma studio för att de har verkligen fattat grejen. Ja, men det är nice. Och det är kul. Bra betyg. Ja. Sen så har vi då vad vad själva spelet går ut på kanske vi ska prata om också då. Så att Larry vaknar upp i våran nutid efter att ha varit borta i många många år. Han, man kommer upp utanför Leftys som är baren som man börjar för utanför i första spelet. Så går man in där och så pratar man eh, man pratar med Leftey och får reda på vad det är som händer och där träffar man också en eh, man får lite pussel och sen så ska man komma in utanför där. Men där det inne på baren träffar man Becky som i, i stort sett ignorerar den eh och bara pratar med och om sina följare på sin vlogg. Eh sedan när man eh, gör lite andra pussel så eh, får man en, får man egentligen dricka lite utav en ny microbrew som eh, Leftie har tillverkat och den här gör så att man Eh man mår så dåligt som man springer till toaletten och, och där på toaletten så hittar man i en hög med klet hittar man en den senaste versionen utav PyPhone. Ooh. Eh det visar sig att den här PyPhone är en prototyp och den eh eh den, den den här grejen då startar Larry på sitt quest. Så att eh, PyPhoneen gör tar den tillbaka till Prune headquarters istället för Apple då. Ehm Och där träffar man Bill Jobs <laughs> och Faith hans assistent. Eh den här prototypen lämnas tillbaka och du får en egen iPhone och eh, också reda på att eh du du vill ha en date med Faith hans assistent och eh, för att få det så måste du ha 90 Timber points. Och det är eh, det är det som är hela spelet går ju på. Du ska försöka få 90 Timber 90 poäng på Timber så därför måste du gå på många bra dates med så att du får bra betyg. Så att du får bra betyg. Aha. Och då måste du ju lösa alla de här pusselarna för att se till att alla tjejerna får det de vill ha utifrån dig. Ja. Vilket återigen då ger tjejerna en väldigt hög status för det är också de som det är de som vi kontroller hela tiden i de här ja, sakerna. Ja, eh så att det nej det det det är bra, det är bra. Så att detta spelets motsvarighet till berättarrösten är ju då Pi, som vi pratar om här. Jo. Du får en liten Cortana-aktig eh, hologram som pratar med dig genom spelet. Uh, och i Timber-appen, för att allting sker i små appar på, <laughs> i det här också. Ja, det är klart. Så det är ju en smartphone. Ja, precis. Så ditt inventory är i en av apparna på smartphonen. Och det, det uh, kommer tillbaka till huvudmenyn är också där. Sen har du Timber-appen. Du har en för att åka runt till de olika ställarna så använder du en Untr. Vi ja, har det klart. <laughs> för att åka runt till då har du också en app för. Eh och sedan har du ja Tim, ja precis Timbar också då. Och den här eh eh Timbar-appen. Den den ser ju ut lite som Tinder då så du kan gå in där och sen kan du bläddra bland massa olika förslag som du har fått och de här förslagen utökas liksom allt eftersom hela tiden när du när du spelar spelet och där i finns det jättemycket i olika easter eggs. Eh till exempel så har de alla eh alla som har gjort spelet har en egen profil, en egen Timber profil i det här och, ja, det och liksom lagt en liten egen kommentar i kommentarsfältet och såna här saker. Lite enkelt credits så där. Precis. Så det är lite roligt och i eh, jag tror även att någon typ så här Kickstarter backer eller nåt så där finns med eh, något sånt i alla fall. Eh ja. Det är väl lugnt för det jag har att säga om det här spelet. Eh, ja. Jag jag kan varmt rekommendera det speciellt om man är ett eh, fan av Larryt sen tidigare så tycker jag definitivt det är ett spel att spela. Det är mycket mindre sexism, det är eh, inte riktigt lika ranchigt som de tidigare spelen, vilket är bra. Men det är fortfarande lika mycket humor. Men det är fortfarande lika mycket humor. Det är ju humorn man är där för liksom. Ja, men det är ett det är ett komedispel. Det är precis vad det. Är. Och det är viktigt, och, viktigt att vi förstår det tror ja, jag. Ja, men. Så att det det ja Jag kan varmt rekommendera det. Jag jag hade jätte jag har jättekul med det. Nice, nice. Och det för alla som är Larue fans en tidigare rå så är det ett, det är ett långt långt steg ifrån de här eh Magna Kom Louda och alla ja, de andra Xbox-spelen. Ja, precis de 3D Ja, men knasiga minigame-baserade spelen istället. Det här är inte minigame-baserat, det här är pusselbaserat som alla andra gamla läderspel. Mm. Det, nice. det, det det är det jag håller att säga om det. Då är ju det så att jag har hittat ett väldigt litet pusselspel. Ja, så? ja, jag tycker det passar ju lite bra med pusselspel här när vi har pratat om Larry som vi säger. Ja. är segt på pusselspel. Ja, men precis. Det här är inte lika avancerat, inte lika stort. Nej. Det här är ett free to play som indiespel, mm. helt enkelt mm. pusselspel som är gjort av Frogpaw Studios. Okej. Okay. Vilket är en liten grupp studenter från SMU Gilhall. Mm. Eh som har gjort det här spelet då på 15 veckor. Okej. Okay. Så det, ja, det är ja, lite häftigt så där. Det är ju jättefort. Ja. Och det heter Laruna. Ja. Uh -huh. Och Laruna är ett mysigt pusselspel i tredje personsvy. Okej. Okay. Helt enkelt. Ja, ja. Eh du spelar en söt liten groda som är en guardian som försöker att fixa ett ancient tempel som är sönder av en anledning. Ja. Eh, ja. det är nämligen så att det finns ingen regn kvar i världen. Okay. Det är liksom lite av story så här då. Ja, ja. Så genom att fixa det här templet så ska du åter återföra regnet till världen. Mm. Och det gör du genom att vara och utforska det här templet och göra lite pussel. Och medans man skuttar omkring där i templet med med sin gulliga groda, mm, så hittar man bland annat då fontäner. Ja. Och i de här fontänerna hoppar du i med grodan och så fyller grodan sina kinder med vatten. Okej. Okay. Och sen spottar du vatten på olika saker då för att aktivera olika saker. Mm. Det är liksom det det är så spelmekaniken fungerar. Mer i högra hörnet så har du en symbol som är en liten grodstaty. Eh såna grodstatyer hittar man ute på banorna i Templet. Ja. Och det, det det är helt enkelt för att komma till en ny sektion i templet med med nytt nya pussel så ska du samla de här grodorna det gör du genom att spotta en gång på en sån grodsatty. Mm. Eh mm. uh, och sen kan man även då spotta på stenpelare och sånt där så de åker ur väggen och vissa säger att du spotta på någonting så åker den ner och en annan upp. Ja, det är små mm. småroliga saker. Eh, mm. mm. det är som sagt, det är ett 15 veckors spel så mm. det är inte jätteavancerat. Nej, nej, det nej. finns inte ens en tutorial. Ja, ah, okej. Okay. Så så oavancerat är det. Ja. Ah. Du styr med W A S D och sen använder du vänster musknapp. Okej. Okay. Ah, det, det det det är ju rätt, det är det är ett lag om sådär. Ja, ah, jag ska behöver inte vara mera avancerat än nej, så, nej. men det är väldigt väldigt relaxing ljud för det är ju lite så här djungeltempel ljud man kan höra lite kvitter och sånt där mysigt och lite lugn och sansad musik så det håller man så här 20 30 minuter eh, över du inte vet vad du ska göra mm. så rekommenderar jag lätt det här spelet för ja, det var mysigt och det var lite skönt att sitta och dricka lite kaffe och ja klarar de med pusslena? Ja, ja. Så det är, nej, riktigt mysigt spel. Och sen sen tycker ju vi alltid om det här med med indiespel och små studios och mm. säga till att folk spelar det här. Ja. Och det här är verkligen ett sånt som det här borde folk se. Mm. Och varför har vi inte sett det tidigare? Det är för att det kom ut 2018 7 december. Okej, okay, så det är väldigt nytt också. Ja, precis. Mm. Men jag har ju som intresse spel ifall ifall ni inte visste det. Ja ja ja. Ja. Så jag brukar ju sitta på Google och googla runt och kika runt på olika spelforum och lite allt möjligt sånt där då för att jag jag tycker om så här gaminglistor och sånt. Ja. Men jag gillade inte från kända stora företag och sånt nej, där. Nej, det blir ju väldigt många eh samma samma då. samma ja, precis. Men om man går in på forum och kollar helt okända privatpersoners egna listor ja. kan man hitta massa juveler. Ja, ja men så. Och då visar ju det sig att eh, den här lilla juvelen fanns på Steam under free to play. Ja. Nej, och heter det fick jag reda på efter att jag hittade det i ett forum. Ja. Så det var ju också fantastiskt. Så jag behövde inte leta upp någon exe-fil eller något sånt där smussens. Nej, nej, utan, utan det... den fanns på Steam. Ja. Så det är klokt rent jag rekommenderar det. Har du en halvtimme över, ta det. Det är inte stort att ladda ner och det är helt värt att spela det. Och gratis också och gratis. så att du förlorar ingenting på det. Nej, precis, precis. Jag kommer att ta Glenn spela igenom det igen för att du kan ta fyra stycken grodor för att komma vidare till nästa nivå mm. eller sektion. Ja. Eh men det finns oftast sex grodor att hitta. Okej, okay, så och att... på en av dem så missade jag två grodor för att jag gick igenom en dörr till och som ledde Aha. till nästa sektion, då låste den sig bakom mig. Oh. Ja, det var lite taskigt. Mm. Så och då känner jag bara att nej men då har jag ju inte riktigt 100%. Att. Nej nej, så nu måste du liksom tillbaka oss 100% det här. Ja, det är klart. Om du bara tar 20-30 minuter och spelar igen, då ja. ska jag lätt ha det 100% åt. Ja, det är klart. Det är klart. Ja, så det det är väl alltså jag har ju inte hunnit med så mycket, det är ju diablon. Ja ja, precis. Det jag har ju hypat inför det och nu har jag ju spelat det. Ja. Så det det blir ju att fortsätta spela det sen. Ja, vi har ju faktiskt spelat en annan sak. Ja, vi har spelat lite Golf with Friends. Det har vi gjort och och, och <laughs> som jag förklarade när jag pratade om Golf with Friends ja. så är ju det fantastiskt roligt. Ja, oh, herregud, jag jag, jag tror det flera gånger att jag skulle väcka väcka Teresa när jag <laughs> när du satt och skrattade och skrattade. Det var å oh, gud, vad kul det var. Ja, då var oh. ju förklara. Ja, jo, det det är ju så, det är ju precis som när vi bara när vi pratade om när jag spelade då så så det, det är ju kaos typ jag vet inte hur jag ska förklara allting det det är ju de här mini mini Golf. vad heter mini golfbanorna som är helt helt vridna helt sjuka helt i sin egen banor och du kan hoppa och du kan göra andra saker och framförallt så kan du kolla liksom sätta på collision ja, och, och så det, det... det blir krocket regler i princip. Ja, och det är ju helt <laughs> fantastiskt roligt. Så att du vet ju aldrig vad som ska hända helt plötsligt när du har liksom du sitter där och har siktat in dig på på, på hålet så kommer du he helt plötsligt. Vad är din elaka mammaja och skj skjuter dig i ryggen. Det, så ja. Du flyger iväg. Ja, ja men så han <laughs> sabotage. Alltså <laughs> ja. det, det är fantastiskt roligt här. Ja, jag kan inte rekommendera det tillräckligt faktiskt. Nej. Det det är helt uh... otroligt. Det är lite buggigt. Ja, det är uh... det är ganska buggigt men spelet är inte färdigt. Nej, eh uh, men uh... Men det är väldigt, väldigt, väldigt roligt och väldigt värt det. Ja, och vi har ju nu testat det med fyra spelare. Ja. Och man kan vara åtta spelare. Ja, fyra spelare räcker det för kaoset kan vi det säga. Det hade varit fantastiskt om vi hittade folk där ute så att vi faktiskt kunde testa åtta spelare ja, någon gång. Ja, det hade varit helt fantastiskt. Så är någon sugen ]igt. på lite Golf with Friends så kan ju ni alltid kontakta oss. Ja, absolut. Vi är, <laughs> vi är väldigt på. Oja. O vi vi har också faktiskt spelat lite annat tillsammans också i veckan här. Vi spelade lite Overwatch igen för första gången på ganska Jajamän. länge. Eh och då test fick vi fick ju testa Ashe. Ja. Jättegärna. En väldigt väldigt karaktären. rolig gubbe som påminner mig otroligt mycket om Leanne från Paladins. Precis. Och det är också en sak som vi ska prata om i framtiden. Jättegärna. Inte Paladins, ja. Paladins. Så att... skillnaden är egentligen ganska stor på dem. Ja. Skillsen är helt olika på dem. Mm utseendet är helt olika. Det är bara att main vapnet fungerar på samma sätt. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ja ja, men det det är fortfarande det påminner om. Ja, men hon, hon var fantastiskt rolig att spela, ärs. Ja, jag tyckte också hon var rolig att spela. Jag fick inte spela henne så mycket. Jag fick spela henne lite i Mystery Heroes, men annars var det Nej, man. Men ja, var är Roule? Roule. Jo. Och Bob är ju häftig. Bob är hennes ulti som hon skickar ut en robot som heter Bob, jättejätterolig. Ja, ja. Ja, nej, ska vi gå in på lite nyheter också. Det tycker jag verkligen vi ska. Då va, gör vi det. Va, vad har du planerat? Jag har en hel drös med nyheter. Oj oh, oj oh, oj. Herregud, det är många sidor med nyheter här nu. Ja. Så att men mycket av det är såna här listor. Jag har vi skrivit ut väldigt mycket saker då så att det är inte så mycket nyheter som det verkar från början. Det är bra. Ja. Eh, det är så här att switchen fortsätter ju utvecklas hela tiden. Och nu är det så att en data miner som har varit ute och hittat att i Snes det finns ett Snesbibliotek som är verkar vara på väg till eh till switchen. Vad är det de har datormagnater? De har datormagnat fram en lista på 22 stycken Snesbibliotek. Ja, SNES ja nej, men från från vad? Från switchen. Ja, de har datormagnat själva switchprogramvaran. Precis. Ja. Så då vill låta mig inte själva switchprogramvaran och där på programvaran hittade de har de hittat en lista med 22 stycken eh, olika titlar till SNES-spel. Det är ju väldigt häftigt. Och fyra stycken olika emulatorer. Ah, så det lutar mot andra ord åt att vi uh, kan komma mer som deras Nessbibliotek online som de redan har då. Det verkar ju så. Det blir det, det, det lutar åt att det, man Ja, det man kan ju säga att det ryktas. Ja. De här har kodnamn alla de här olika emulatorerna också. De vet inte helt säg både är för emulatorer. Men de antar ju att en är de vet ju att en är för Nessen. Ja, ja. Eftersom den finns redan. Precis, precis. Och så antar de då att eh, NFS Next eftersom de även har hittat ett spel till SNES. Precis. Eh så då är ju då är ju liksom alla spekulationen då att de andra två skulle vara N64 och GameCube. Ja. Och det hade ju varit fantastiskt roligt om det faktiskt var en 64 och GameCube. Mm. GameCuben förstår jag eftersom man använder fortfarande GameCube-kontroller till bland annat eh, Super Smash. Ja, precis. Men jag tänker ju på det här då, om det om det skulle nu vara Nintendo 64. Precis. Hur blir det med kontroller? De får ju korda om allting sånt i så fall. Ja. Eller börja releasea Nintendo 64 kontroller till Switch bara för Mm. Det känns inte rätt. Nej. Jag hoppas då att de istället kodar om så att det faktiskt går att spela Nintendo 64-gejerna väldigt enkelt på Joy-Con eller liknande. Precis. Det jag, det jag skulle gissa på att man gör då är att man tar för det har ju liksom de vanliga knapparna eh och att det tar de knapparna till att vara två knappar sen så har du L och R och sedan så har du att de de två bakre knabba, knapparna är Båda två är en Z-knapp. Ja, och så ser knapparna, det har ju man höger joystick då. Ja, precis. Så och mitten joysticken, det är ju den vänstra joysticken som används i alla andra spel. Precis, så så att då och ja, då... det kanske går du löser ganska bra ändå. Ja, det enda som är blir det ett problem med ja. <laughs> stora såna är ju att det finns ju en D-pad på de gamla kontroll de gamla kontrollerna också som ja, används används av fruktansvärd få spel. Men då skulle men de kunna par... göra så att emulaton är en eh uh, uh, vad heter det? Game pro, ja precis, prokontroller. Prokontroller istället då. Jo, men då så för att eh får man ju inte se knapparna. Jo, för då är ju två stycken joysticks på uh... Jag skulle ju en av joystickarna vara seknapparna då. Ja, det sa jag ju på Joy-konsen. Nej, jag tror du menar att det var de knapparna skulle vara. Nej, nej, har. nej, varför det när du har en joystick för ofta senvänd ju du ser knapparna till att styra diverse mm. olika kameravinklar och sånt. Mm. Det var ju så de gjorde på på vad heter de de sälldat till 3DS:en. Ja. Till exempel. Precis. Så jag menar det är, det är ju fullt möjligt att göra det på så, så i så fall med en song game pad. Ja, ja ja, visst ja. det är så. Visst ja men det, det, det finns ju olika. Ja, det, det, det, finns, det finns olika sätt att lösa ja. det på tror jag. Det får vi ju fortsätta hålla utkik på. Ja, vi hoppas ju på det självklart för det har ju vi har pratat om tidigare då. Ja. Och det kan ju vara så här också att det här är anledning till val för Reggie Horn med kunde med sån säkerhet gå ut och säga att vi, det här är ingenting vi jobbar på med 164 Minion då eller Ja, eh, precis. Classic. Precis för att de har många planer på det för att det kanske kommer till switchen. Mm och samtidigt mm. också varför de inte ska utveckla mer eh, SNES Sonic Classic. Precis, precis för, för att, att de går att... över till Switch Online. Precis, så allting. Precis, allting går över till Nintendo Online så där. Och då är det ju frågan, vad är det för spel som eh, de har hittat i den här listan på 22 olika spel? Jo, många av dem är samma som är på just eh, som eh, vi har pratat om eh, SNES klassikern. Eh men det är också ett par som är som som inte är som inte är samma. Eh så vi har Mario Kart. Vi har Super Soccer. Vi har Legend of Zelda Link to the Past. Men sen så har vi Demon's Crest som är en en den här Gargoyles serien som de har ett par titlar i. Sen har vi Yoshi's Island. Vi har Stunt Race FX som är ett spel som jag bara kommer ihåg. Jag har aldrig kommer inte, kommer, ihåg, kommer aldrig ihåg att jag har spelat det här spelet, men jag kommer ihåg boxarten väldigt väl för det. Ja, okej. Okay. Så att det är den sån här ja, det är ett sånt där minne som man har eh, kon, konstiga minnen som man kan ha liksom. Du kan du har sett det här boxarten så många gånger till tittat på spelet, men du kan inte komma ihåg att du har spelat det någonsin. Ja. Eh, vi har Kirby-titlar. Vi har Curbys Dream Course eller Kirby Superstar som Ja, men fann, fanns till klassiken också. Men här får, får vi också Kirby's Dream Land 3. Ja, ett av de bästa Kirby-spelen. Ja, precis. Sen så har vi Popen TwinBee också, Star Fox 1 och 2, Contra 3, eh Gold Super Golds and Ghosts, Super Metroid, Super Mario World och sen så har vi Pilot Wing som är ett annat spel som eh, inte fanns med på klassiken. F0 Super, super Punch-Out, Mystical Ninja. Ah. Ja, Dan Hanfi. Eh, Super Mario All-Stars. Ooh, Dan is nice. So Dan is nice. Så det är part av till spel i samma spel. Ja, precis. Och sedan det som jag var mest imponerad på, jag brydde mig mest om på den här listan, Breath of Fire 2. Ooh, mm. där snackar vi. Där snackar vi spel. Så att det, det det ska bli spännande att se vad de vad de tar detta. Ja, men det var ju också så att de har hittat snässtroll ikoner. Precis som vi har de här nästkontrollerna som man kan sätta i på sidorna. Ah, så att de kanske ska göra så att vi får snässt såna på sidorna också då. Precis. Det kan man alltid hoppas. Det är ju lite häftigt tycker jag faktiskt. Det tycker jag också och du har ju en häftig snässtig pro kontroll till ja, till Switch. Precis, den är ju också häftig. Jo, oh, ja. Sätta, ja, nej. Det det jag det ser jag fram emot. Jag hoppas verkligen på att eh på att det här är dit det pekar. Och det pekar ju på att det är så. Ja. Det är väldigt mycket saker som pekar på att det skulle vara på det här sättet. Jajamma. Sen om det här är en liksom att de håller på att starta en ny virtual store så man får köpa spelen eller om det här är... Det har ju vi ingen aning det om. Det har vi ju ingen aning om. Eller och om sen det är det en... även så att vi vet ju inte om det här kommer komma om en månad eller om det här kommer om två år. Nej, nej, nej. Herregud. Det är bara att man har hittat bevis för att de här sakerna faktiskt existerar och är på väg. Precis. Precis. Så att det det vi, vi men vi hoppas ju. Ja, Självklart hoppas precis, vi. Precis, precis. Ja. Ehm det och det jag har att säga om just den saken. Sen så har, kan jag, kan vi gå kan vi gå vidare. Vi kan gå vidare med att eh, FF7 remaken, Final Fantasy 7 remaken har jätteproblem. De har ett jättejättestora problem med att implementera det nya action battle systemet som eh, är den största anledningen till att spelet är sent. Ja, men det jag jag har jag har också läst om det här faktiskt. Mm. Och det är ju det suger ju för dem. Det gör ju det. Det är ju tråkigt att den enda delen i spelet jag tycker att de helt och hållet ska ta bort för att de har förstört en av mina favoritgrejer i spelet. Mm. Är det ett problem för dem? Ja, vad tråkigt för er. Ja, det var väl hemlas synd. Ja. Kanske skulle ändra inte valgasystemet. Ja, och det är inte nog men det är utan det är ju lite problem i bestämmelserna för ledet på hur alla de här besluten ska tas också. Det är alltså varje gång som något av de här besluten ska tas i hur du ska ändra för att få implementera någonting för det här battle-systemet i den re, liksom realvärlden som du springer runt i så behöver man ha tre faser av möten. Första fasen är att man gör en tolkning utav originalmiljön och så ska man sitta i möten om det här och så ska man diskutera och diskutera. Andra fasen är planering och modifieringar och få godkännande om dessa och sedan eh se hur mycket resurser som krävs och som man kan få för att göra de här ändringarna. Det tredje delen av liksom de här mötena är då för att börja arbeta igenom problemen som finns för att göra det. Och sedan till slut så får kan du faktiskt börja implementera det. Jädra jobb med Android. Jädra jobb för att ändra liksom en minsta små grej så behöver du gå igenom den här kedjan utav och Herregud Så det är inte nog med att det är problem med med programmering och dyrlighet utan det ska vara en jädra massa problem med olika styrelser och grupper som ska godkänna. Ja, jag förstår att det tar tid men när remaken. Det förstår jag också speciellt också när då en liksom regissören inte har kunnat vara där så mycket för att de har jobbat på på ett annat ett spel. Annat spel. <laughs> ja, jag har inte inte har kunnat vara med på alla de här mötena som behövs. Så att det det, det det är ja. ju fantastiskt hur vissa vissa saker ens fungerar. Ja, det det är <laughs> helt helt otroligt. Samtidigt så har man också då i och med de här de här sakerna så har jag har vi också hört rykten om att syste, det hela det här systemet kanske ska skrappas. Vi håller tummarna folk för. Folk ska börja och de ska börja liksom arbeta om systemet med snygga såna coola battle sekvenser. Nej men, nej men. Så att folk har ju pratat om att man kanske ska gå tillbaka till turnbased baserade systemet helt. Folk har pratat om att du kanske ska ha kvar det här action systemet fast gå in i arena fighter lite så som i i Tales of Symphonia eller eller Tales of spelen i allmänhet. Så att du liksom stöter på fiender eller du hamnar i random encounters, men de här random encounters arrangerar i en i en arena där du slåss liksom i ett realtid Ja, precis. Du slåss i ett realtid battle system. Så att ja, det vi vi vi håller ju självklart tummarna för att de ska scrappa systemet och gå Gjämma till original. Precis. Fast lite lite uppiffat. Ja, det är, det är ju det vi vill ha vi fans utav serien. Ja, i men. Och det är en sån konstig sak för mig att förstå många gånger. Alltså jag jag visst jag kan acceptera alla de här sakerna. Jag kan acceptera att vi behöver ha in för en ny liksom generation blablabla. Bla bla. Jag fattar. Men om det är de du vill vända dig till, den nya generationen, är det inte så då att de kanske ska göra ett nytt IP, en ny sak som kan vända sig till de här och låta Precis. och om du ska spela på brand recognition som är ett, som är ett fine fantasy grej är det inte viktigare att se till att de fansen som du redan hade innan, att de är nöjda. Det är en sån sak som för mig är väldigt konstant. Jag tycker att när man gör en remake så gör ju man en remake för folket som har har spelat det tidigare. Ja. Jag... Jag tycker det också men ja. det är Men ja, det är som det är. Det är som det. Är. Och, och men nu är det ju kanske inte som det är då. Nej, vi får se, vi får se om vi <laughs> följer detta. Vi följer detta och det det kan ju det kan ju räkna med att vi gör. Vi mm. kanske som ni kanske har hört i många tidigare avsnitt när vi har pratat om det här så är vi ju väldigt passionerade över just det här spelet så att. Oh ja. Mm. <laughs> Resident Evil 2 demo har kommit ut. Ja je man, det var ju var ju synd. Det var ju det. Att de gjorde på det sättet som de gjorde. Precis. För alla som inte vet så är det så att Resident Evil 2 har släppt en demo för eh, remaken då. Eh, har släppt en en demo. Och eh, det är ju väldigt många som säger att den är för kort. Ja. Men då pratar vi inte om att det är en förkortad eh, del i spelet utan vi pratar om att du har 30 minuter på dig sen så får du inte spela igen. De har alltså satt en tidsgräns på det mot att du mm. kan hur om om hur fort du än klarar av spelet då så så kan du bara spela om det då till i 30 minuter mm. och om du är för långsam då mm. så hinner du inte ens spela klart det. Ne? Nej, och om du är för snabb så kan du inte spela det igen. Nej, så man får inte utnyttja alla 30 minuterna. Nej. Ja I men Gud, hur kan du ens, alltså hur kan du ens kalla det för demo? Jag tror till och med att det är så att om du dör så får du inte börja om. Ja I men Gud, herre Gud. Usch. Ja. Jag tror ju att remaker ni säger kommer vara fantastiskt bra, men mm. demot är ju bara det är bara skratteriet annorlunda på alla sätt. Ja, det det är fruktansvärt. Det det det, det är verkligen det, det är riktigt riktigt illa tycker jag. Och det finns sätt att komma runt det här såklart. Eh Absolut. på på konsollen så är det bara att skapa ett nytt konto på på din ja på din konsoll helt enkelt. Ja. Eh på, på datorn är det lite svårare för där har du det är svårare, mycket svårare att skapa Steam-konto och allt sånt där än vad det är att skapa ett nytt PSN-konto liksom. Ja. För du här behöver du inte ens du behöver inte ansluta till PSN, utan du behöver bara skapa ett nytt konto på din konsoll. Ja, jo men. Så du ser den kan ta bort och skapa ett nytt, ta bort, skapa ett nytt, ta bort. Och sedan så kanske du redan har ett par olika användare på den din konsol som vi kan spela det med också som jag har till exempel. Det det ja, nej. Det är konstigt att man gör på det här sättet. Jag tycker oh. jag tycker det är ett väldigt skumt sätt att göra det på. De de som har det till datorerna det finns sätt att göra det på. De, de är inte riktigt lagliga, dock så att eh det kan vi inte tipsa om. Nej, precis. Men det finns. Det finns om ni skulle vara väldigt väldigt sugna så kan ni ju alltid googla liksom det. Ja, ja men det lär inte vara så svårt att hitta lite cracks och sånt där till det. Men ja, det det är tråkigt. Ja. Nej, det är jättetråkigt. Jag tycker det är väldigt tråkigt och det det bjuder ju in till att få såna här folk som som crackar spelet mycket mer än hade du bara släppt dem här den här liksom den demon som är den är den längden. Då då hade det varit fint. Ja ja, låt folk spela ett demo hur många gånger de vill. Ja. Punkt. Då hade du hade inte behövt ha folk som datamajnar och försöker cracka spelet och allt möjligt innan. Nej, precis. Nej, nej det är konstigt. Det är mycket konstigt. Jag, jag, jag förstår verkligen inte det här beslutet alls. Jag ser liksom inte hur man hur hur <laughs> hur? Men för att prata om lite roligare nyheter så har Netflix gått ut och <laughs> de säger att Fortnite är en större konkurrent än HBO. Ja, nej men det det tycker jag är häftigt. Nej men det är klart att idag kan du inte tänka så här att ah, ja men våran enda konkurrenter är andra tv-bolag med tanke på att vi pratar ju om ungdomars eh, och andra människors tid. Ja. Och om den går till ett spel ja men då är det klart att det är en konkurrens för serier och filmer. Ja men visste det så. För då hinner man inte titta på dem. Nej och det är ju så fint eller fint. Det är väldigt bra att vi får se det här i vanliga nyheter så att säga. Ja. Eh för att det blir ju lite Folk börjar kanske förstå lite mer hur en stor vad ska man säga hur stor och cementerad den här tv-spelsgenren är, om man ska säga det. Ja, det är men, liksom hur hur spelcommunityn växer. Precis, det är inte det är inte längre bara folk som som liksom nördar som sitter och spelar utan det är något alla som det. alla gör. <laughs> precis. Ja. Så att det jag tror att det är en väldigt bra sak för folk att förstå det är ett väldigt bra sätt för folk att börja, börja förstå mer och mer att alla spelar tv-spel. Ja, och när en streaming-jätte som Netflix heter det, börjar inse detta ja. så vem vet, vi kanske får en ne Netflix-gamesstreaming-tjänst i framtiden. Ja. Det är bara en ren gissning, men det hade ju varit häftigt. Ja, och på tal om Netflix-spelstreaming-tjänst då. Så är det är så att Verizon slänger sig in i cloudbaserad spelklientträsket nu. Ja, det är nice. Eh, det stora stora mobilföretaget i i USA framförallt då, Verizon. Och tjänsten finns redan i alfa för de som har såna såna här Nvidia Shield tablets. Eh, men planen är att det även ska komma till Google Play senare i den här månaden faktiskt. Oh, så pass fort. Så, så att det är ju inte många dagar kvar i den här månaden så att vi borde komma ner som helst. Eh vi får väl se hur det är hur de planerna går då men det det är det som är planen i alla fall. För tillfället går det bara att använda via wifi men enligt tjänsterna och arbetarna som de söker som är liksom produkt managers för cloudspel och 5G mobilspel så är det troligt att fram 5G är liksom det de siktar på i framtiden. Ja, det blir nästa steg att man ska kunna köra med mobilinternet så mm. så att säga i vanligt ord. Ja, och, och 5G är ju Knasigt häftigt. Det det är det faktiskt, det är sjukt häftigt. Med med 5G kan man liksom styra saker från från du kan styra saker härifrån i i en stad på andra sidan Sverige. Ja, men det är ett så mycket stabilare nät än vad vi faktiskt tidigare någonsin tid har haft. Ja, och, det, är, det är skithäftig teknik. Och, och latens är jättejättekort så att du ja, har liksom man. ingen Nej, nej. Ja, det är knasigt jag, när man får se liksom man sett exempel på det. Ja, men jag är imponerad. Det <laughs> det är en teknik man gillar. Ja. Eh Google har ju också sitt eget Project Project Stream som redan erbjuder alla att spela eller sina spelare att spela Assassin's Creed Odyssey i Aha, sin beta. Det är lite coolt. Det, det är, är, ett, är en nice betatest. Det är rätt häftigt faktiskt. Och så har vi ju en en vidja GeForce Now som vi som Cheese pratar ja, eller för Cheese var här och gästar och så pratar om. Ja, i men, sen. Eh och det funkar ju bra i sin beta. Ja, i men. Amazon till och med går in och säger också att de vill vara med och, och leka i den här. Men än så länge så är det oklart om det är riktigt sant, men det verkar ju som det. Jajamän. Så man det kommer bli det också. Och Amazon, där har vi ju också då en, en de de har ju också en streamingtjänst för film. Jajamän. Och, och en streamingtjänst för spel. Och sin Twitch liksom. Ja, det är ju nämligen ju... för de som inte vet så är det nämligen ett för amerikanskt företag, Amazon, som äger Twitch. Precis. Så de har Switch, de har sin filmstreamingtjänst och då verkar det lite som att ja men Netflix ligger nog inte så långt efter att faktiskt var sugna på börja sin också. Ja, precis. Att, precis som vi sa här nu då, spel är konkurrenter till de media. till medien. Det gör alltså fel är egentligen att säga konkurrenter så utan jag tycker att det ska ingå i media idag. Så ja, ska ju ja. spel ligga där. Ja, precis. Och det är ju ja. det vi det är ju det vi pratar om här liksom. Ja, mannen. Det här är nog första steget på att vanligt folk med stora såna här situation precis stora situationstecken är eh börjar förstå att det kommer komma in mycket mycket mer i deras vardag. Ja, i man. Vilket jag tror är jag tror jag tror det är en bra sak att folk börjar inse att det är en aktivitet som väldigt många väldigt många har och jag tror att det är bra mm, det, att folk det en, accepterar det också. Det är en stor hobby nu för tiden. Precis. Helt enkelt. Precis. Det är inte det är inte det är inte on the fringes längre utan det är, det är, det är, det är här nu. Så det är bra. Sen så har vi andra nyheter, i andra nyheter så har vi att danska IO Interactive som är de som har skapat de senaste Hitman spelen. Mm. De startar en ny studio i Malmö, så att fortfarande i Danmark. He he he. Eh i Malmö då, är här i Sverige. Eh och enligt dem så är det väldigt naturligt val eftersom det redan finns en en bra utvecklarbas där i Malmö. Eh, till exempel så har du ju andra indie studio där då som ja, har liksom man... så här inkubatorer och, och allting så att det det låter väl som en jättebra grej. Eh starten på IOI Malmö betyder att IOI kan göra mer spel i Hitmen-serien men samtidigt också fokusera på helt nya titlar. Det kan ju bli lite roligt att se vad de ska hitta på då. Precis. Och uh, IOI Malmö är redan färdigt att börja och kommer jobba med IOI Köpenhamn direkt redan nu så har de börjat. Nice. Och IO eh IO säger då att eh, båda studierna är som en familj så man ska egentligen räkna dem som en studio fast de är två och arbeta i olika team antagligen då. Men så det det ska bli spännande att se vad som händer där i framtiden. Men ant det kommer ju förmodligen bli lite mer hitmänspel då. Får man ja. ju räkna med på det de säger med de här kommentarerna då. Men Vad får chansa på åtminstone. Men sedan så verkar det också kunna bli lite original content och de här senaste hitmänspelen har ju fått väldigt bra kritik. Jo. Ja. Så att det ska bli spännande att se. Så blir det ska bli spännande att se. Dusk är ett eh, gammel det ser ut så som... det är ett nytt spel. Det kom ut nu i december 2018, men det ser ut som ett gammalt 90-talsspel. Det är ett kärleksbrev till eh, 90-talets FPS-spel med så Quake och Doom-aktiga spel. Ja. Eh och det har sålt väldigt bra den här månaden som den nu har varit ute. Den det hade 8000 preorder så redan innan det släpptes och sedan så kom det ännu mer alltså 22.000 i early access och köpte spelet. Och nu har sen spelet släpptes nu i december då så har det kommit ytterligare 40.000 spelare till till spelet. Det är en herran, herrans många spelare. Det är en herrans många spelare så 40.000 på en månad det är ju väldigt bra för oh, ett oh. för ett indie företag liksom. Det är det verkligen. Och Dave Orsry som är skaparen bakom detta uttalar sig om att eh att att även Steamrean hjälpte till väldigt mycket för det här för att det kommer ju ut i december då och så de gjorde en liten grej att de hade en en en rea när det kom ut och sedan så strax efter det så kom Steamrean också då så att det var väldigt många som fick den här tipsa till sig eftersom de hade precis varit på rea folk hade lagt det på sin wishlist och sedan så kom det ut i nästa steamrea också då så det blev ja, väldigt det, det blev väldigt så där. Det blir mycket reklam för dem på grund av steamrean och så också då. Ja, precis. Vilket hjälper dem men det är det alltså det är ju bara bra. Ja, ja. Det, det gillar vi. Ja ja, och under rean så sålde de ungefär 1100 kopior om dagen. Damn. Det är väldigt <laughs> mycket. Så att ja, nej och för tillfället nu så är det fortfarande mycket folk som är intresserade av spelet. Den ligger på eh 180.000 personers wishlist wishlist. Ja, det är ett par stycken. Ja, det är ett par stycken. Det, ja, men. Så att det ja. Så att vi vi pratar ju inte alltid om nummer och så där, men när vi pratar om nummer så är så det för att precis, vi är det, att vi, precis, det är för att vi tycker att de är intressanta och det är väldigt kul att en, en en indie studio att det går så bra för en indie studio som gör ett spel som ser så gammalt ut. Så gammalt ut, ut liksom. Ja, men. Men det betyder ju att det finns ju en vi vet ju alla att det finns ett starkt retro, retro community. Ja. Och även att du behöver inte piffa upp gamla spel för att retro community:et ska vara nöjda, gör nya spel som ser, som ser äldre ut eller som ger dem nostalgi. Ja, precis, precis. Så kommer folk att köpa spelet. <laughs> eh i andra glada nyheter så kommer Rocket League nu äntligen att ha crossplay på PlayStation också. Det är ju på tiden att Sony ju faktiskt ger sig in i det här och faktiskt öppnar upp för crossplay som de själva har sagt att de faktiskt ska göra. Ja, och i och med detta också så säger de det att de de, de är med i PlayStation's crossplay beta. Ja. Vilket betyder att de har startat ett beta program för sin crossplay entligen. Fantastiskt. Det var på tiden. Ja, så nu har vi två spel då, det är Fortnite och det är Rocket League. Ja. Och vi ser väl på att det sista är Mind eller nästa steg i det här är Minecraft då. Man får ja det det borde vara nåt sånt. Det det, det känns man, så det. Om de, man får vilt gissa lite så skulle jag säga det. Precis, det är ju de det är ju de sakerna som har haft crossplay cross, cross platform play som folk har uppmärksammat mest speciellt så har det varit så att eh Microsoft och Nintendo har skrivit med varandra på Twitter och tyckt att hej ska vi spela lite Fortnite eller Minecraft eller eh, Ja, men <laughs> eller Rocket League har skrivit med varandra eh bara för att reta PlayStation. Ja. Vilket är jättekul när företag går ut och gör såna saker. Ah, uh, yes. Så att Sony har ju nu äntligen uttalat sig och erkänt att uh, detta har tagit dem alldeles för lång tid. No shit. Ja, precis. Det kunde vi sagt till er för länge sen, <laughs> för år sen. Jag har <laughs> sett nu nu äntligen verkar det som att de är på väg. Vi har ju pratat om det här tidigare att jo. de har sagt att de ska göra det och sen så har vi också pratat dem att det känns som att det tar lite för lång tid och nu börjar det hända saker. Ja, ju mer äntligen. Och som min sista nyhet som jag kommer med här nu är efter det här När du hade ett väldans långt nyhetsråkrad. Ja, det är en stor chock med nyheter så Men att Men det är nog skönt för vi har haft lite nyhetstorka de senaste avsnitten här. Ja, så att det var väldigt skönt att komma med en riktig liksom jag hade så många tabbar uppe när jag satte ihop <laughs> genom nyheter. Ja, det var riktigt skönt faktiskt. Det kändes bra. Ja, får vi höra nu. Vad vad har vi nu? Jo, det är ju så här att Valve har bestämt sig för att under 2019 göra mycket förändringar på Steam. Ja, fast de kommer även ska lägga mer fokus på spel. Precis. <laughs> Hur det går ihop det vet vi inte. Vi får se. Ja. Det det jag gissar på att de har bestämt sig för att göra alla de här sakerna för att de börjar känna trycket från de andra sakerna ja, liksom skulle... Epic Games och Discord och ja, alla de här jina. som jag pratat om tidigare. Ja. Valve ska nu då se till att Discovery ska bli bättre genom machine learning och för att söka efter liksom rekommenderade saker som tilltalar dig mer baserat på vad du spelar för spel och andra sådana saker. Ja. Ja, det systemet har ju inte varit någondera vettigt. Nej, det har det inte. Och vi hoppas väl på att det ska bli bättre med det här då, men vi det, ja vi låter det. framtiden visa detta. Ja precis. Allting av det här är väldigt många av de här sakerna som jag kommer gå igenom nu är lite så här bara, ja, det låter väl bra på papper. Hur kommer det bli i liksom I verkligheten. i verkligheten? Steam ska bli en sak i Kina nu också. I ett samarbete med Perfect World som ligger i Kina eller som är ett kinesiskt företag så ska Steam få komma in i Kina och faktiskt få ha sin tjänst där. Ta del av den marknaden helt Pre enkelt. Precis, tjänsten ska finnas öppen för folk som bor i Kina. Ja, men det är nice, men tänk på hur restrikt saker och ting är i Kina. Så ja. kan det vara kul för dem och få spela lite också. Precis. Eh de har ju sina egna företag ja. och de har saker som ja det är ju därför som mobiltelefonspel förmodligen är så stora i Kina som de är. Ja, men med tanke på detta då så öppnar ju de upp till väldigt mycket mer olika spel. Ja, och mm. vem vet? en sån här sak faktiskt kanske börjar förändra den kinesiska marknaden och att dra sig ifrån mobilspel också. Ja, vem vet eller uppdatera upp ännu mer. Eller uppdatera upp ännu mer. Eh biblioteket på spel ska uppdateras. Eh alltså själva Steam Library, inte Jaha. spelbiblioteket utan ditt bibliotek på ja, spel. Ja, ditt privata bibliotek i Steam-appen. Precis. Eh den den ska den ska utvecklas och det ska matchas med tekniken som används i chatten nu. Okej. Okay. Vad det innebär har jag inte en aning om, men det är det de har uttalat sig har sagt. <laughs> eh, tekniken i chatten och sånt ingår väl i friendlisten också. Mm. Där de har börjat mer kategorisera det och dylikt och du kan även se in-game eh, beroende på vad dina vänner spelar i själva spelen. Ja ja, precis. Och sånt så jag tror de kommer de kommer göra det mer kategoriserat mer information. Mm. Mm. Det är mycket möjligt att det tror, är. Tror, lägger jag till. Det, tror. Det, det tror. Det kanske också är så att de implementerar... För just nu kan du se att de här personerna äger spelet. Ja. De kanske även kommer implementera att de här personerna har det på wishlisten. Eller det de här personerna någonting... har det på att spela det just nu. Och var de är och sådana saker. Ja, det är ju någonting jag tycker att Steam borde ha gjort för flera år sedan. Och det är att uppdatera sin wishlist. Ja. Tycker jag faktiskt. Ja, den, den borde få den mer kärlek. Den borde få mer kärlek, definitivt. De ska göra ett äh, nytt eventsystem för communities. Ja som ska göra det så att du kan sätta i ordning typ uh, ja bättre bättre alarm på event som ska komma och såna här saker du kan sätta i ordning olika saker för månader och uh, Ja okej, okay. en bättre kalender är helt kul. Bättre kalender ja. för för event systemet i communities är helt kul. Ja i man. Sedan så ska de även se lägga mer tid på att utveckla mer för Steam TV eller Steam TV. Ja, deras uh, streamingtjänst som jag gnällde på senast att han poppar upp i ansikte på mig alla tiden. Precis. Nu har jag ju dock hittat uh, på grund av hjälp eh ja. uh, att uh, hitta det här optionen då så jag fick bort det så det inte poppar upp i ansikte på mig. Det är väldigt skönt. Jag har <laughs> ja. va också inställd sängt av den kan jag säga. När du uh, för jag satt i ett uh, samtal med dig när vi fiklerade på hur man gjorde det här. Ja, men. Så att uh, nej, det var var väldigt bra. Bort bort med sånt med en gång. Ush väck. Jag vill välja. Jag vill kunna välja. Eh i alla fall, de ska utveckla det här och nu ska det då också stödjas till eh ja, målet är att det ska stödjas för alla spel i slutändan. Nice. Steam chatten ska bli bättre på mobilen också. Det är någonting som har varit, den har varit väldigt dålig väldigt länge och förhopp förmodligen är väl det också en utveckling ifrån att de ska komma in i Kina skulle jag gissa på. Ja, då måste ju de piffa upp mobilsakerna mm. och jag personligen anser att Steams mobila app ja. är en av de sämsta apparna jag har installerat på min telefon och jag använder den ändast som autentikritor. Ja, samma här. Det jag gör ingenting annat överhuvudtaget på dem för jag tycker jag, jag är så missnöjd med dem helt enkelt. Ni ja. får lå se jag kanske kanske blir nydare nu. Mm, det, du kommer i alla fall kunna skicka gifs via den. Ja, men det är alltid något. Ja, <laughs> så det. Det är ju nånting. Sedan så ska de även öppna upp så att Steam Trust matchmaking systemet som de har i CS:GO ska erbjudas till alla spel. Ja, det är häftigt. Så att alla spelutvecklare ska kunna ta del utav den här matchmakingen ifall de vill implementera den i sitt spel. Ja, i man. Det tror ju jag är bland annat från lite tryck där från Epic nu när vi rapporterar där om ja. deras devkit som de ger ut gratis. Mm. Och det tror ju jag definitivt att det är också. Ja. För att mm det är det vi säger det är ju allt det, det här känns att det är. Ja, och det är ju precis som vi pratade om när vi pratade om det förra gången att det är bra men den här konkurrensen för Steam har inte haft konkurrens Nej, tidigare. Så de har, de har kunnat de göra sitt eget grej. Nu har de det och vi börjar redan med en gång se att utveckling. Ja, och vi börjar se att trycket kommer till dem. Ja, Ivan. Ja. Så att ja, så att nu mm. Och sen det som jag tyckte var en väldigt kul grej. Det sista som de har med på den där listan är att Steam PC café program ska de starta. Så som de ska göra det så att det blir bättre stöd för nätcafé över hela världen. Det är också väldigt häftigt. Jag tycker att vi borde införa nätcaféer igen för att det är ju någonting vi har tappat lite. Det definitivt, men det är ju för att många har ju alla den här liksom tillgången till allt det här hemma. Allt i handen. Precis. <laughs> men i och med att man ser nya arkadhallar som kommer upp, vi ser det här Verarkalen här i Borås till exempel som vi alltid pratar om, jag tror att det är Jag tror att folk börjar inse precis som med spelningar och med vanliga café att du behöver ha den här personliga interaktionen. Ja. Och då är det ju jättebra att ha ett ett nätcafé som du kan gå till där du vet att du kan träffa likasinnade människor. Ja, precis. Jag håller fullt sett med. Det jag tror att det definitivt är definitivt det någonting som borde komma tillbaka. Ja. Jag tror inte att det kommer göra det på ett par år, men vi, vi kan alltid hoppas. Jag vet att många av mina roliga spelminnen kommer från olika såna här spelkaféer och sånt när ja, vi hängde ju på en hel del såna när vi var yngre. Precis. Så att ja. Vi hoppas på det. Ja. Och som sagt, det, det är väldigt kul att se den här utvecklingen och se vad de planerar att göra nu under 2018, 2019 då. Sätter det där. Ja, Iman. Men det så tänkte ju jag köra på lite också. Ja, definitivt. Det är ju så att vi det det är väldigt få som har lyckats missa i nyheterna att mm. Bungie och Activision har separerat. Ja, det hade ju jag lyckats missa. Ja, inte jag. Nej. <laughs> Men i alla fall de har separerat inte mer med det. Jag tycker det är fantastiskt bra. Jag ser det som en positiv sak att de två företagen har gått isär. Det tycker jag också. Ja. Och då tänker man säga då till exempel Bungie, vad har de för framtidsplaner? Mm. Man har ju tänkt sig lite att deras framtidsplaner går ut på Kina och mobiltelefonsspel. Ja, precis. <laughs> alltså vi nämnde det i ny socksa då. Ja ja, precis. Ja. Eh det är så att de har fått 880 miljoner kronor för att göra spel i Kina tillsammans med studion bakom Mobile Diablo. Ja. Ja. ja. Men vilka vilket har skrämt lite folk då självklart, självklart. för att det det är inte det man vill ha Bungies huvudmål liggandes på. Nej. Och när man pratar om den mängden pengar så mm. tänker man att jo men det kanske är huvudmålet. Ja precis. Ja. Men nu är det ju så att Luke Smith, chefen på Destiny, mm har faktiskt uh, skrivit en sak. Okej. Okay. Han har skrivit long term. Bungie is committed to destiny. We created the universe and hold its future entirely in our hands. Mm. The vast majority of the team is hard at work envisioning future experience, enemies and ways to play The Guardian. Uh, the Guardian Ubin building since 2014. Okej. Okay. We're going to keep doing that. Ja. Yeah vilket känns då som att eh ja, de kommer fortsätta och ha väldigt stort fokus på Destiny. Ja, vilket vi vilket vi uppskattar jättemycket. Ja, då jag är ju Destiny-spelare så att det är Precis. Eh det ryktas redan om ett eh, Destiny 3 2020 det är oh. nästa år. Oj. Aj ja, man. Så det kan ju vara häftigt och det ryktas då även att Destiny 3 kommer vara mer hardcore och mer RPG-fokuserat mm. än de tidigare titlarna har varit. Ja. Ja, så det är egentligen lite då vad som händer i Bunges framtidsplaner. Vi får ju se vad som kommer hända. Mm. Det vet vi inte helt säkert. Nej, nej, nej. Men vad vi vet är att vi har inte sett det sista av Destiny. Och nej. det är vi nöjda med. Ja, och precis som vi pratade om tidigare, eller som du nämnde här tidigare, att många är ju oroliga för det här med, med Diablo 3... Ut, mobilspel, mobilspel, mobilspel och... Ja, precis, äh, inte Diablo 3, Diablo mobilspel bara. Ja, ja. Uh, Och jag tror inte att man ska vara så orolig för det egentligen. Nej, det här är en marknad som har funnits konstant hela tiden på sidan mm. av det här. Det är bara att det har inte varit stort i Europa. Nej, det är Asien det är stort i och det är där. Det är, specifikt som jag sa, det spe gör spel i Kina mm. tillsammans står med det här företaget. Precis och det är ju så också att jag tror att Jag tror inte att Diablo-spelet är så jag, jag tror inte att det är ett dåligt spel. Jag tror det kanske kommer vara ett bra mobilspel. Det är bara ja. deras äh, äckligt dumma presentation som vi så många mm. gånger tidigare har sagt. Mm. Så att det är ju det. Spelet kommer ju oavsett kommer inte få en fair chance Nej. när jag folktestar det för folk kommer gå in med en alldeles för negativ inställning mot Precis. det. Precis. Men det har ju vi sagt innan. Ja, det och det vet vi ju om. Men jag tror att om man bortser från hela den liksom vad Blizzard gjorde om man ser på vad Bungie kan göra tillsammans med samma företag så tror jag att de kan lyckas ganska bra så länge som de inte gör samma marknadsföringsmiss som Diablo 3 har gjort här. Ja, Eller det, det är som Diablo Teamet har gjort där. Ja, det det det, det var jag tror i alla fall. Så att det vi får se, vi får se vad det leder till också då i framtiden. Men vi hoppas ju vi vi är ju inte så intresserade av det här mobilspelet kanske, men vi är ju väldigt intresserade av Destiny 3. Det vill jo. jag det vill jag gärna se. Precis, precis. Mm. Ja. Ja, och med det så har vi kört ännu ett avsnitt. Ja, ett fantastiskt avsnitt den här gången också. Ja, men jag, fast jag har varit lite nervös och varit lite trött och sånt där för det här avsnittet. Jag vet inte riktigt varför. Jag har bara varit ja, jag är helt slut och jättetrött så jag sitter som en zombie. Ja, det, men jag är fortfarande väldigt nöjd med det här avsnittet. Ja. Och som vanligt så tackar ju vi Bee Street för de underbara lokalerna. Ja, det gör vi. Vi tackar alla underbara lyssnare som är där ute. Självklart. Och ni får ursäkta då att det här avseende blir lite senare, men så blir det ibland när man får lite problem. Ja, så är det. Ja. Och som vanligt så hittar ju ni oss på sociala medier och hur gör gärna av er speciellt om ni vill lira lite golf with friends? Ja, ja. <laughs> ni så. hittar oss ni hittar oss på Mabajas eh, Discord server. Ja, men där står ju mer info som vanligt. Ja ja men sen ni hittar oss på alla ställen där ni kan lyssna på poddarna. Ja, precis. Och med det så säger vi game over man game over.